Група закінчувала обстежувати регіон. Останнім селом у Полтавському турі була Кобило-Хвостівка, де пройшло незабутнє дитинство шефа. Колись це був хутір при селі з не менш музикальною назвою Кобилки. А тепер це, умовно кажучи, група хат, Їхню кількість достеменно не знав ніхто, що поховалися у складках ярів. У Кубилохвостівці на них чекала несподіванка в особі шефової дружини. Вона вичислила, що сентиментальне серце шефа не у мене цього шматочка землі, тож чатувала тут на нього вже другий тиждень. Зустріч була пристрасна. Коли мікроавтобус спинився в яру, який належав колись шефові уже покійній прабабусі по материнській лінії, то з кропиви плюща випливла примарна постать шефової дружини. Її звали Люля. Шеф спершу перелякався, але взяв себе в руки – із почуттям власної гідності вийшов з мікроавтобуса і поцілував дружину в щічку, за що отримав ляпаса. Не прореагувавши на цей теплий прийом, він пішов до Шевченківської хати розпалювати піч, аби знищити запах сирості і занедбаності. Тим часом Люля прискіпливо вдивлялася в кожну жіночу постать, що виходила з мікроавтобуса. З її поведінки було зрозуміло, що вона абсолютно не підозрює головну винуватицю свого сімейного розладу, а пильно стежить за Марго і Світкою. Андибер, намагаючись уберегти Марго, від додаткових розпитувань поклав їй руку на плече, чим відразу зняв з неї всі льолені підозри. І та переорієнтувалася виключно на світку. Це був перший раз, коли Андибер доторкнувся до Марго. Вона це відзначила, як і те, що їй це сподобалося. Вона трохи розгубилася, і знітилася. Тим часом Льоля визвірилася на Свідку, обзиваючи її різними поганими словами. Свідка, замість того, щоб промовчати, стала огризатися, чим зробила ляпаса. Такого тонка Свідчина натура стерпіти не могла. Вона гукнула Стьопу свого кота, який вкусив Льолю за ногу. Коли всі зрозуміли, що це просто так не скінчиться, було вже пізно. Льоля і Світка тягали одна одну за волосся і качалися по кропиві. Якщо чесно, то було дуже смішно. Звичайно, якщо врахувати, що всі були на смерть потомлені, і будь-який дурний жарт викликав дурний сміх. А тут така кумедія. Люля і Свєтка, зігнавши зло одна на одній, помирилися і здружилися. Люля впевнена, що Святка, коханка її чоловіка, стала ходити за нею по п'ятах. Шеф облаштовував свою хату, палив піч, виносив на вулицю сушитися старі полотняні рядна, перемивав горщики, знімав павутину. Йому в цьому допомагала Леська. Їхня партнерська зв'язка також працювала безвідмовно. Вони дуже гармоніювали один з одним. Цікаво, як у тій хатинці на курячих ніжках жила люля два тижні. Вона добра господиня біля чоловіка, а самі їй нічого не треба. Андибер знайшов косу і почав косити траву й кропиву на умовному подвір'ї та в умовному саду.